nahi duzuna dugu kanpaina aipatuko dugoain euskararen erabilpena bultzatu nahian euskarari bere leuaa emategiaz aititea saltegietan du, helburu goizuntan aurkeztu kanpainak sare euska deitu sareak du hau bulzatzen hegolapordiko eremuak sortu zuen garaian euskararen inguruan bortzirietako Euskaraman komunitatearekin eta bidasoa txingudi partzuek goarekin gurekin,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 bai zaltokietan, e, oztatuetan, merkataritzan. Orduan zer da ideia or, uh, kampaina horren baitan, uh, banatuko dira, salte uh, gietan? Uh... Bueno, pixka eta da badakizu. E, Euskaldunok erostera joaten garen ean, ba, nahiago izaten dugu, ba, saltzen ari denak ere, euskaraz jakitea edo behinpien, Euskara Zulertzia, ez? Eta ordu nortzik doa piskat kanpaina hori nahi da bultzatu nahi duguna da ba, nolabait e, saltokietan eta bueno, jat, o, ostatuetan, jatetxetan ba, jakin jakiten aldugu lehenagotik edo e, ba, beraien erakuz lehiotan edo sarreratan eta ikusiko delako ba, zukerranduzun Lelo hori, eh? mm. nahi duzuna dugu, Euskara. Mm. Orduan, e, kanpaina hori izanen da. Eta kanpaina hori egiteko, ba, no, jende bat ibiliko da, dendaz, dendaz, saltoki saltoki, eta jatetxetan, eta olako zera guztietan, ba aurkezten nolakoa izanen den kanpaina hau zer den eskainiko duguna, txeskainiko duguna da ba hori e, euskaraz erantzuteko modua izatea eta euskalduna denak jakitea, ba hor euskaraz eranztunen diotela. Hori da. Posibilitatea edo parada emaitea erosleari, bezeroari, txartsilakoa eh, jakitea parekoak euskaraz dakiela. Hori da, lasaitasun ez edo joatia, ez? E, batzutan Euskalduna beti joaten gara, ba, bueno, jakinenote edo ez, eta egiten dugu Euskaraz, ez batzutan ez dugu egiten, ez, beldurrez, ba, harek ez dula jakinen, ba, horrena, horrela behinpil, baduzu ba, ba ez dakit e, e, ziurtasun bat edo behintzat zurekin bat egiten duela, ez eta e, dendariari edo jatezia duenari edo ere beste bali orantsi bat ematen dio horrek ez berak duena eskeintzen digu mm -hmm. eh, zori hori izan litzake mm -hmm.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 En bortzitako ma komunitatean gara bortz, mm -hmm. em, izenak berak joan bezala, bera lezaka e, igantzi etxalar etarantza, gero dugu txingudin badakizue, endaia irun nondarribia, eta gero ego lapur din baz, bazarete mordoska. Mm, eh? Bai, bai. Ta azkenean hor da mugaz geindiko elkar lana ere azpi maratua da hemen. Orida. Eta elkarrekin edo mugan erranen dugu baditzugun saltegiak ere baditzugu hortan ere kokatu nahi dugulako ba egin behar dugun kampaina hori mm. ze. Hor egun ta bruita marxaltegi horotarat guti gula bera unkituak zango da? Eta bueno nahi baduzu erranen dizu ze edo bai. el, Landuko dugun, eginen dugun, kampainau, eta izanen da, ba, e, lehenbiziba badu, e, nola erran, logo bat eman dezagun ez, eta hori jarriko da badendaren e, erakusle joan edo, eta ikusiko da, arronte mm, ikusgarria da, kolore eta hola, eta jartzen duzuk perran duzun hori ez, e, nahi duzuna dugu. Bai? Eta euskaraz eh? ikusten da ere bai iratzia. Menio koloretan. Gero e, barrenean batean ere idukiko da beste euskarri bat e, erranen duena irekia edo itxia dagoen. bai e, Gero e, mailan e, sal maian erean anizanen du beste beste Euskarri bat, eta nire aipatuko du, euskara, Euskaldun abaldimada ez ez du, dut euskaldun gehiago jarriko, bakarrik lehelo hori, eta Euskaraz, ba, pixkot edo dakien, dakien abaldimada, poliki, baina Euskaraz jarriko du. Uh -huh. Gero, ba, e, ostatu eta nire, mai, maian eta plateran artian jartzeko beste zera bat, izanen da Euskarri bat, gauza bera e, diona, E, iztegi txiki bat ere bai ba, zenbait hitz eta hortxe arkituko dituna eta zake zerbaitan azten zaidan,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 eta zentitzea ba, arro, ba, euskaraz dakielako, eta euskaraz eskaintzen alduelako bere zerbitzua. Uhum. Eta gu, e, erostera goazenak, ba, lazaiago ebiltzia, ez? Eta gure herriangara, eta, bueno, baurixe... Euskaraz bizitzeko parada Haukera, oiz. Mentxu Peña, ezan bezala, ipatzen giron uh, txaldeuntan, uh, goizan aurkeztu duzen kanpaina begiori, nahi duzuna dugu, saltegietan, uh, bortzirietako Euskaraman komunitateren lehendakaria gurekin ginuen, mil eskerra. Ez horregatik, nahi duzuen arte.